Mennyi minden megváltozhat egyetlen este alatt? A Montegyú család bája után a Telbott testvérek társasági naptára szinte teljesen betelt. Órákkal azután, hogy hajnalban hazaértek, egymás után landoltak a köszöbökön a meghívók és a névjegykártyák. A következő héten további két bára voltak hivatalosak, valamint több ebédmeghívást is kaptak. Kitti sejtése szerint az anyák a fiaik kérésére írtak nekik, de érkezett egy halom névjegykártya is olyan fiatal akik szerették volna figyelmükkel kitüntetni a tábott nővéreket. Kitty diadalittasan számolt be az eredményről szeszínek, ő azonban elgondolkodva csipegette a pirítósát, és rá se hederített a nővérére. Szévesebben olvasnék Platont, ahelyett, hogy téged kísérgetnélek az mulatságokba, panaszolta keserűen. Őszintén együttérzek vele, Sessili, sajnálkozott Kitty, de miután egész nap filozófiát olvasol, valamit azért enni is kellene, nem igaz? Az olvasás sajnos nem hoz pénzt a konyhára. Alig, hogy leszette a reggelizőasztalt, Szeli visszatért, és bejelentette, hogy egy fiatalember várakozik a bejáratnál. Kölj csak be, szólt Misztávöt, és körültekintően elhelyezkedett a pamlagon. Mély levegőt vett, az arcára mosoly terültetett és megfogadta, hogy alaposan megnézi magának az illetőt. Elsőként a szerencsétlen visszetevisztok érkezett, évi ezer font. Ahogy Lédi Montagu oly előzékenyen elkotyogta Doroti néninek, aki rögtön megdísérte Kitti Zafír kék szemét. Ezek után jó néhány kínos pillanat következett, hiszen mindketten azonnal rádöbbentek, hogy Kitti szeme valójában magyaró barna, és ez a kellemetlenség az egész vizitre rányomta a bélyegét. Miszt a tevisztok után, miszt a Simons az ajtón, évi négyezer font, aki karót nyelve ült és mindennel vitába szállt bármit is mondott Kitty. Még akkor sem helyeselt, amikor a lány az időjárásról nyújtott, amúgy kifejezetten pontos leírást. A legszörnyűbb Mr. Leonard volt, aki Cecilit kereste, és olyan hízelgő bókokkal kezdte, hogy Kitty szinte rosszul lett tőle. Nem találja kimerítőnek, hogy mindig-mindenhol ön a leggyönyörűbb hölgy. Suttogta a férfi mézes mázos akinek a hátán végig futott a hideg. Kitty ezek után minden lelkiismeret furdalás nélkül kitette a szűrét, mert nem akarta, hogy Cecilit ilyen alakok zargassák. Mr. Leonard látogatása után árgus szemmel figyelt minden óri embert, aki a húgát kereste. A látogatók közül Mr. Stanfield tetszett a leginkább Kittirek. Természetesen tudta, hogy igen súlyos hiba lenne romantikus érzéseket táplálni bármelyik fiatalember iránt, de Mr. Stanfield-el kapcsolatban elképzelhetőnek tartotta, hogy képtelen lesz kikerülni ezt a csapdát. Miután előző este hosszasan beszélgetett az úriemberrel, és lenyűgözőnek találta, hogy a szavakkal bánt, most nagy örömmel üdvözölte őt dorotinéni néni társalgójában. szemfélt szerencsére mellőzte a társai által előnyben részesített behézelgő modort, szó nélkül kezet csúkolt Kittinek, majd kedvesen elmosolyodott, és egy örökké valóságnak tűnő ideig lesen vette róla a tekintetét. Ézig-vérig, régi vágású londoni embernek tűnt. Makulátlan, kikeményített fehéringet és elegáns nyaksálat viselt, a kezében pedig cilindert szorongatott. A mosolya azonban olyan csibészes bájt kölcsőzött neki, mintha az embernek egy minden hájjal megkent zsebtolvajjal lenne dolga. Kérem, meséljen sörről szólalt meg, amint illedelmesen kitti melléült és mélyen a szemébe nézett. Ez, mintha szokása lett volna. Úgy hallottam, gyönyörű vidék. Valóban. Helyeselt Kitti, és örömmel mesélt az otthonáról. A fiatal ember figyelmesen hallgatta őt, és további kérdéseket tett fel. Kitti tudta, hogy ez nem bizonyíték, a a Stanfield kiváló jellemének. Ő mégis annak vette, hiszen a csodálói között senki más nem bizonyult ennyire érdeklődőnek. És Dorsett sörben jó véleménye vannak az ilyen városlakukról, mint amilyen én is vagyok? Kérdezte Mr. Stamfield, és a tekintetét újfent Kitty-ébe furta. Vagy haszontalan népségnek tartanak bennünket? Kitty úgy vélte, hogy a fiatalember csapja neki a szelet, amit ő örömmel vett. Ez az illető múlik, felelte pajkosan. Ön például ért máshoz is a és a szerencsejátékon kívül? Mr. Stamfield felkacagott. A következő pillanatban Mr. Pemberton lépett be a mogorva szeli kíséretében, aki már megelégelte a látogatókkal járó rengeteg munkát, mire Mr. Stanfield kelletlenül átengedtene neki a helyét. – Láthatom mint az álmegklubban a héten? – kérdezte Kitty A lány habozott. Az álmegklub volt a legelőkelőbb bálterem egész Londonban. Az apja aki annak idején szintén megfordultott az előkelő társaság többi tagjához hasonlóan a házasulandó mustrájaként szokta emlegetni az ottani táncmulatságokat. Kitty tudta, hogy a klub termeit szerdánként nyitják meg, és csak is személyes meghívóval lehet belépni, de azt egyelőre nem derítette ki, miként lehet meghívóhoz jutni. Most bezzeg nem lenne ilyen nehéz helyzetben, ha annak idején tábot családja nem dönt úgy, hogy végleg száműzi Kitti szüleit. Ezen a héten nem... Felelte itt jobb a Mr. Stanfield de a tekintetében látni lehetett, hogy kisé elbizonytalanodott. Kitti magában szitkozódott, mert tudta, hogy ez nem vet jó fényt rá. Mivel a londoni elit nem ismerte, az Amec klubba szóló meghívó garanciát jelentett volna a kérőinek, hogy Kitti megfelelő parti. Biztos volt benne, hogy sokaknak feltűnik majd, hogy őt senki nem hívta meg. De Sinclairék báján ott leszek, Tette hozzá. Akkor gondoskodom róla, hogy én is ott legyek, ígérte egy mosolyal Mr. Stanfield, és kezet csókolt neki. Miután a fiatal távozott, Kitty úgy gondolta, most az egyszer igazán megengedheti magának, hogy örömmel tekintsen az újabb találkozásuk elé. Mr. Bött nem számított rá, hogy a báli szezon során viszont látja Lord Redcliffet. Sőt, egyáltalán nem gondolta, hogy még valaha az életben találkozik vele. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor a következő héten szinklerék báltermében megpillantotta őt. Micsoda szerencsés véletlen! Kitty azonnal odasietett hozzá. Miután további két látogatója is megkérdezte, hogy ott lesz-e szerdán az Álmek klubban, Kitty belátta, hogy muszáj lesz szertenni egy meghívóra, és remélte, hogy Redcliffe majd eligazítja ez ügyben. Kitty kedélyesen üdvözölte a fiatal embert, és elhatározásában még az sem ingatta meg, hogy a Radcliffe minden lelkesedés nélkül viszonozta a köszönését. Ki a meghívókat az álmegklubba? Tért a lényegre. A férfi az égnek emelte a tekintetét, mintha türelemért esedezne. Eszterházi hercegné, Leevengrove Grófné, Mrs. Barrel, Lady Castlereagh, Lady Jersey, Lady Sefton és Lady Cooper számolta az ujján Radcliffe. Minden héten összegyűlnek, hogy eldöntsék, ki legyen a meghívottak listáján. De nem hinném, hogy ön komoly esélyekkel indulna. – Miért? kérdezte Kitty. Talán valamit másként kellene csinálnom? – Azt hiszem... kezdte megfontolta a Radcliffe, majd lassú mozdulatokkal előhúzta a tubákos szelencéjét. – Azt hiszem vége a türelmemnek, Talbot. Többé nem engedhetem, hogy kölcsöngöistárként használjon és most hagyjunk magamra, ha kérhetem. Kittiben ben felhorgatta harag. Csak még erre a kérdésemre válaszoljon. Nem, jelentette ki Radcliffe, és ráérősen a szelencéjébe nyúlt. Menjen innen, különben kiabálni kezdek, és az egész társaság megtudja, hogy ön egy gátlástalan hozományvadász. Kitti mérgesen merett rá. Meg kell, hogy mondjam, főrmet rá, ha egy csepp kedvesség is szorult volna önbe, akkor igyekezne a hasznomra lenni. Önnek nem kerül semmibe segíteni. Csak el kellene mondani, a miként működik az álmek. Ki kicsoda is hasonlók. Nem valami nagylelkű mondhatom. Redcliffe szemöldöke egészen magasra szaladt kittiki anása hallatán, és amint a lány elhallgatott, hangos csattanással csapta le a szelence fedelét. A mindenségit! Mennyire igaza van! Kiáltott fel, és a tekintetében gonosz szikra nyugodt. Milyen hanyagság volt ez a részemről! Ezentúl az ön ügyének fogom szentelni magammisztábet. Komolyan mondja? Kérdezte Kitty. Gyanúsnak találta, hogy a fiatalember ilyen hirtelen meggondolta magát. Ó, ígérem, hűséges szolgája leszek, fogadkozott Red Kitti Kitty gyanúja beigazolódott. Hamar kiderült, hogy a férfi ajánlata csupán a rossz indulatából fakadt. Az este hátralévő részében bosszantó árnyékként mindenhova követte a lányt, és hasznos tanácsokat súdosott a fülében minden egyes óriemberről, akivel Kitty szóba állt, illetve akire csak ránézett. Ott balra Mr. Thornbury t látja. Sokta Redcliffe folytott hangon. Évi négyezer font. Nem olyan rossz, de vigyázom mert nem teljesen komplett. Családi örökség. Valószínűleg egy héten belül lepuffant önt, mert rókának nézni... Az a másik úriember ott. Nem félkedelmű ez nagy előnye, viszont úgy tudom, hogy vérbajos. Ez mennyire zavarja önt? Kitty igyekezett tudomás sem venni Redcliffről, de olyan érzése támadt, mintha egy bosszantó légyzűm mögve körülötte, amely folyton elvonja a figyelmét, akárhogy is próbál küzdeni ellene. Amikor olyan úriembert láttak, akiről Redcliffe nem sokat tudott, egyszerűen assukta Kitty fülébe, hogy gazdag vagy szegény. A hagyná, kérem! Sziszekte Kitty, miután nyilvánvalóvá vált, hogy hiába igyekszik figyelmen kívül hagyni őt. Szeretnék a hasznára lenni, drága Mr. Bött, mondta Radcliffe, megjátszott bűnbánattal. Azon vagyok, hogy segítsek önnek, így nem hagyhatom, hogy óvatlanul szóba elegyedjen bármilyen romlott alakkal. Hé, még valaki meghallja, súgta oda Kitty fenyegetően. Hát akkor remélem, nekik is segítek. Kitty kétségbe esetten keresett valakit, aki megmenthetné, szélesen rámosolygott egy közeledő óri emberre, aki azonban nem tudta mire vélni a gesztust, és nyomban elfordult. Miután több alkalommal is hasonlót tapasztalt, Kitty döbbenten fordult Redcliffehez. Itt mindenki azt gondolja, hogy ön udvarol nekem, az ég szerelmére. Kitty ezzel kizökkentette a fiatalembert a szerepéből, és a pillanatnyi zavart kihasználva belemetette magát a tömegbe. Nem volt elég Red hogy egyszer már meghiúsította az erőfeszítéseit? Muszáj mindig mindent elrontania? Kitty egyszer csak a büféasztal mellett találta magát. Egy pillanatra megállt, és úgy tett, mint aki az incsiklandó fogásokban gyönyörködik, de valójában újabb táncpartnerre vadászott. Amikor észrevette, hogy Lord Arden a vendégek között utat törve éppen szeléje igyekszik, Hamar elfordult. A tekintete találkozott egy felcicomázott grófné tekintetével, akinek hullámzó keblét töménytelen borította. A hölgy határozott mosolya hívta őt magához, így a lán kénytelen kelletlen, oda hozzá. Kitti a Londonban töltött hetek során megtanulta, hogy tisztelettel forduljon az ilyen előkelő hölgyek felé bármilyen bizalmatlan is velük szemben. Amennyire meg tudta állapítani, ezek az idősebb hölgyek irányították a fiatalok ismerkedését, és az eljegyzéseket is őkütötték nyelbe. Ez a munka kifinomultabb eszközöket igényelt, mint egy várostrom. Meghívásokat intéztek, beszélgetéseket manipuláltak és vetétársakat hajtottak el, de épp olyan kegyetlen és alaposan megtervezett volt, mint bármelyik katonai hadjárat. – Asszonyom! – hajolt meg kitti illedelmesen, de nem tudta, hogyan szólítsa a hölgyet. – Misztábböt? – Igaz? – kérdezte kedvesen a hölgy. – Lady Kingsbury vagyok, örvendek. Jöjjön, tegyünk úgy, mint ha bizalmasan beszélgetnénk különben Lord Arden idejön és felkérjön egy táncra. A hölgy szeme honcotúl csillogott. Kitty azonnal megkedvelte őt. – Mondja csak! – Lady Kingsbury kisé túlzott bizalmassággal hajolt Kittyhez, aki a szeme sarkából látta, hogy Lord Arden sarkon fordul. – Igaz, hogy öné lesz a báli Szezon legszerencsésebb házassági ajánlata? – kérdezte, és a fejével Radcliffe felé bökött, aki az édesanyjával társsalgott. Lady Kingsbury olyan próbált próbálta szóra bírni őt a fesztelen csacsogásával, hogy kitének a lélegzete is elállt a csodálattól. Ha kevésbé látott volna át a szitán, vagy ha egy kicsit is érdekelte volna őt Radcliffe, könnyen engedett volna a kísértésnek, hogy megvitassa a dolgot a hölgyel. – Sajnos nem tudom, mire gondol asszonyom. Felelte. Ha a Lord Redcliffe-ről beszél, őt nem igazán ismerem, csak a családját. Aztán, talán ugyanattól a rossz indulattól vezérelve, mint ami Redcliffe-et is arra késztette, hogy egész este tüske legyen a körme alatt, Kitty ártatlanul folytatta. Amennyire tudom, valóban azért tért vissza Londonba, hogy jövendőbeli találjon magának, de biztos vagyok benne, hogy az én személyemnél jóval nagyra törőbb tervei vannak. Lady Kingsbury együttérzően hűn de látszott rajta, hogy másút járnak a gondolatai. Kitty szinte hallotta, hogy a fogaskerekek kattogni kezdenek az agyában a hír hallatán, és miután elköszönt tőle, még látta, hogy a többi idősebb hölgyhöz fordul. Igen, mire véget ér a bál, mindenki értesül a fejleményekről, és Redcliffe-nek rövidesen jobb dolga is akad, mint hogy Kitty-t bosszancsa. Mr. But, ha jól tudom, enyém ez a tánc, igaz? Kitty előtt Mr. Pemberton állt, akinek a homlukán cseppek gyöngyöztek. A lány fülébe visszacsengett, amit Radcliffe mondott. Gazdag, de kiállhatatlan. Ő azonban elhesegette a hangot, és egy mosolyal elfogadta a felkérést. Kitty vegyes érzéseket táplált Pemberton iránt. Halálosan unalmasnak tartotta volna ezt a... Hóri horgas, nagy bajuszó, szörnyen felhiázó fiatalembert, ha megengedhette volna magának a luxust, hogy ilyen elítélő véleményt fogalmazzon meg. Valójában az évi 8000 fontos jövedelmével Kitty kénytelen volt kifejezetten előnyös jelöltnek tekinteni őt. Együtt beálltak egy gyors ütemű társas táncba, és a lány magában hálát adott, hogy a lépések nem tettek lehetővé túl sok társalgást. Mr. Pemberton ugyanis szemlátomást meg volt győződve arról, hogy a partnere szívesen végighallgatna egy hosszas előadást a Regent Street nyugati bővítéséről. Amit csak kevesen tudnak, kezdte a magyarázatot a fiatalember, mielőtt a tánc elsodorta volna őket egymástól, hogy a tégla borzasztóan tanulatlanok el se inni, Mr. Pembertonnak eszébe sem jutott szünetet tartani, mi alatt a lány halló távolságon kívül került. Kitty képtelen volt követni a szóáradatot, és a körülötte táncoló hölgyek arckifejezéséből ítélve, ők is csak a szónoklat összefüggéstelen részleteit hallották, miközben táncpartnert váltottak. Szerencsére Mr. Pemberton nem várt sokat kitty egyedül a figyelmére tartott igényt, ő pedig ügyelt, hogy a széles mosoly ne hervadjon le az arcáról. A tánc végén Mr. Pemberton lelkesen odalépett hozzá, és alig várta, hogy folytathassa a beszélgetést. Elnézést, Pemberton, de úgy tudom, hogy a következő tánc az enyém. Szólalt meg egy mély hang. Kitty megfordult, és Mr. Stamfieldet pillantotta meg, aki önelégőt mosolyalált mellette. A férfi a kalját nyújtotta neki, és a táncparketre vezette őt. Mr. Pemberton mogorván nézett utánuk. Ha jól tudom, az önneve nem szerepel a táncrendemben, szólalt meg Kitti, amint elfoglalták a helyüket. A férfi elgyörödött. Elnézni az udvariatlanságomat, ha beismerném, hogy kizárólag a lovagiasság jegyében kértem önt fel? Kérdeztem, Mr. Stanfield hamiskás mosolyjal. Nem tekinthetném magam úri embernek, ha egy hölgyet ilyen szörnyű alak társaságában hajtnék. Kitti felkacogott, aztán a füzértánc elragadta őt. A társalgás ennél a táncnál éppoly körülményesnek ígérkezett, mint az előző esetben, miszt azonban meg sem kísérelt beszélgetni. Miközben vidám nevetéssel követték a gyors tánclépések bonyolult sorát, a fiatalember lába fürgén járt, így egyetlen lépés sem vétettek. Amikor a tánc véget ért, túlságosan is hamar, kifulladva kapkodtak levegő után és széles mosolyja néztek egymásra. – Néhány napra elutazom a városból, – mondta Mr. Stanfield meghajlás közben, – de örömmel térek majd vissza, hogy újra táncoljak önnel mi Stabbet. Nem ígérhetem, hogy lesz hely a táncrendemben, – figyelmeztette őt Kitty pajkos mosolyjal. – Nem kérem, hogy tartson fenn nekem egy táncot, – mosolygott vissza a fiatalember, – mert attól félek, hogy az ezernyi egyike még megharagodda rám. – Mr. Gray? – Akinek Kitty eredetileg ezt a táncot ígérte, időközben odaért melléjük, és látszott, mennyire feldúlt. Mr. Stanfield nagy vidáman átengedte neki a lányt, majd ott őket, és egy másik fiatal hölgyhöz lépett. Kitty fürkésző tekintettel méregette a szőke, sápadag lányt, egészen légies jelenség volt, pont olyan, amilyet a férfiak ebben a városban igencsak kedveltek. Mr. Gray, ki az a fiatal hölgy ott? kérdezte anélkül, hogy a szemét levette volna a lájról, akit Mr. Stanfield éppen felkért. Az, aki olyan, mint egy pohár tej. Mr. Gray kisíl zavartan köhécselt. Ő Miss Fleming, legalábbis úgy tudom, Mr. Böt. Nem hallottam még a nevét, vonta össze a szemöldökét Kitty. Korábban igyekezett minél többet megtudni a vetétársaknak számító fiatal lányokról, de Miss Fleminget egyik ismerőse sem említette. A család nemrég érkezett a városba, magyarázta Mr. Gray. Miss Fleminget az Almec mutatták be ezen a héten, ahol a legjobb tudomásom szerint Misses Stanfield is megismerkedett. Kitty a homlokát ráncolta. Az Almec nem hiába nevezték tréfásan a házasulandók mustrájának. Misses Stanfield és Miss Fleming szemlátomást igen közeli ismerősök lettek. kitty komoly aggodalom lett úrrá. Az első bál után elbízta magát, azt gondolta, hogy rövid időn belül üti az eljegyzését, míg a hogainak is megírta, hogy hamarosan minden jóra fordul. Most már bánta, hogy hamis reményekkel áltatta magát, ha lankad az ébersége, könnyen kudarcot halhat. Úgy látta, hiába szerezi jelentős előnyt a privát bálokon, ezt az előnyt el is veszíti szerdánként, amikor a magas rangú fiatal hölgyek az Ámek klubban gátlástalanul behálózhatják a szezon legjobb partijainak számító úriembereket. embereket. Ez így nem mehet tovább. Kitti akkor is kicsikarja a meghívót a klubvédnökeinek számító hölgyek egyikétől, ha az élete múlik rajta.